Дуже позитивний герой – парламентар, який бажає щастя своєму народові. А щастя він виборює у десятиголового монстра, тобто уряду. Депутатка-голосильниця рве на собі волосся. Червоний парламентар посипає голову попелом. Добрий, краще сказати, добрий, пан невидимо присутній у залі. Його не завжди доречний дух завжди витає в залі а погані підпанки метушаться як пацюки, заважаючи дуже позитивному герою здійснити свою високу місію дискредитації монстра. Георгія попросили виступити, однак цього разу він відмовився. Йому не хотілося брати участь у цій виставі у ролі позитивного сподвижника головного позитивного героя. Набридло. Вже не цікаво, усе ясно заздалегідь, дуже позитивний герой буде до кінця боротися з монстром, Однак, відрубавши йому всі голови, він заспокоїться, неначе не знаючи, що на завтра у цього монстра знову виростуть голови на тому ж самому місці. Сьогоднішній день вже вкотре продемонстрував головну особливість української політики – переслідування переслідуваного. Парламент переслідує уряд, уряд наздоганяє адміністрацію президента, а та, своєю чергою, переслідує парламент. І цей вічний рух по колу нагадує безкінечний біг білки в колесі. Георгій сидів і думав, кому потрібна така держава, а точніше аматорська гра в державу. Кому? Народові, Він давно сам упорується зі своїми проблемами. В Європі? Та вона й сама не знає, що з нею робити. Спершу привітали відкриту скриньку, а тепер не знають, як запхати усе назад. Може, Росії? О, так, Росія ніколи не відмовиться від України. Вона буде завжди по-батьківськи лагідно і водночас суворо керувати дитячою грою своєї любої дитини за своїми ж національними методичними розробками батага і пряника. Може і справді є щось раціональне в анархізмі. Теоретично може і так, але практично нонсенс якийсь. Наявність своєї держави, хай навіть недолугої та інфантильної, краще від її відсутності. Це факт. Однак, як примусити народ любити її? І найстрашніше, як примусити себе любити її? Не свою землю, а свою державу. Колись він бовкнув цю думку Денисові, а той його звинуватив у непатріотизмі. Може, справа не в поганій державі, а в ньому самому – в Георгії невже він такий зіпсутий? На перерві до нього підійшов Денис. Він сьогодні особливо ревно виконував роль підпанка-посередника між дуже позитивним головним героєм і десятиголовим монстром, кілька разів згадуючи у своєму виступі прогресивну батьківську роль добра, тобто добро, пана. «Даремно ти так стараєшся», – зіронізував Георгій. «Я бачився з Морозовим». «За тобою нічого не числиться. Ти впевнений?» «На всі сто!» Денис мінився за одну мить. Це була миттєва метаморфоза з хлопчика, що нашкодив, і всіляка намагається слухняністю і догідливістю відмолити собі прощення у татка. Він перетворився на самовпевненого, відгодованого гусака. «Я – твій боржник!» – прогелготіла домашня птиця. «Ніякий ти не боржник!» – відрізав сокіл Сапсан. Я до тебе сьогодні зайду». Георгій знизав плечима. Він не заперечував. Якраз зараз не заперечував. Минула ніч переконала його в тому, що він почав боятися самотності. Він вийшов на вулицю і пішов парком у напрямку до свого дому. Парк після дощу пахнув свіжістю і надією. Надією на те, що він ще деякий час протримається чистим. Біля калюжі сидів маленький білий котик. Випадково він зачепив лапкою брудну воду і негайно ж з відразою став гидливо її струшувати. Після того він побіг геть від калюжі, як від прокази. Георгій зупинився шокований. Навіть найменша, найдурніша істота прагне чистоти. Георгій приїхав в офіс своєї адвокатської фірми під кінець робочого дня. Пройшовся кабінетами, всі були на місці. На його столі лежала кореспонденція – Георгій не доторкнувся до неї. Він відчув, що там знову є лист з погрозою. Натомість він повідомив Ірині Марківні, що хоче зібрати термінову нараду. Його колеги дивилися на нього стурбованими очима. Вовка коперсався у своїй і без того розпатленій чуприні. Ганна Миколаївна інстинктивно стисла руки в кулаки. Таміла знову пішла червоними плямами. Льошка-ман'як нервово йорзав на стільці. Одна Ірина Марківна була професійно незворушна. Ніхто не знав, що діється в його серці, окрім хіба що старого редикуля. Я хочу розрубати вузол, я хочу звільнитися від тягара, хочу позбутися докорів сумління, хочу почати все спочатку, хочу, щоб усе було як раніше, тихо, зважено. Професійно, точно і обов'язково в білих рукавичках. Я хочу, щоб фірма знову була, як швейцарський годинничок. Георгій повідомив людям, що все-таки доведеться відмовитися від двох уже розпочатих справ – Антипова і Пупця. Наслідки можуть бути невтішними, тож нехай усі працівники не соромляться і шукають про всяк випадок нове місце роботи, якщо раптом його найгірші підозри справдяться».